Ted kerese fét is, avagy a kereszt botránya. Mert hamis felkentek és hamis próféták fognak támadni, nagy jeleket, csodákat fognak tenni, hogy ha lehetséges, még a kiválogatottakat is eltéveítsék Máté 24-24. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének jelenések 12.9. Az értelmetlenségben eltöltött időket tehát elnézve most azt parancsolja az Isten az embereknek, hogy mindenütt mindannyian térjenek új felismerésre abcsel 17.30. Előszó Kedves olvasóm nagy szeretettel köszöntelek ismét itthon, Luciferzumban. Az előző írásom végén azt írtam, fogalmam sincs, hogy miről is írhatnék még neked, ám a -e sorok leírása után alig néhány héttel, már pontosan tudom a választ e kérdésre. Talán tíz nap pihenőt kaptam a gondolatok lezárása, a kéz könyv kézbevétele után. E tíz nap alatt valóban üresnek éreztem magam az újabb közölnivalók szempontjából. Úgy véltem. Mindent leírtam már, amit csak leírhattam. Ám forrás másként gondolta ezt. Mint kiderült éppen annyi időm volt, hogy a gondolatok befejezése és a jelenírás megkezdése között elkészülhessen az első hangos könyv. Még javában ezen dolgoztam tehát, amikor ismét megmozdult bennem az ismerős késztetés. Megérkezett az újabb borító, amely jóval inkább kiborító, de ha ez, hát legyen ez. Komolyan mondom, hány ingerem van tőle. Már attól, amit látok rajta. Összeszorult a gyomrom, nehezen fogadtam el, de mint mondtam, ha ez, hát legyen ez. El kellett mennem a helyszínre, meg kellett vizsgálnom, le kellett fotóznom. Valójában nem is a borítóval van a baj, hanem azzal, amit megjelenít. Azzal az ocsmány, Isten káromló. Krisztus gyalázó undormánnyal, amelyet a velejéig romlott, eme installációt nyíltam vagy titokban megrendelő katolikus egyház képvisel. Annak a részleteivel, hogy miként kaptam-e témát, most nem mondhatnálak, lényeg az, hogy éppen a katolikus keresztény minden szentek hullák napja kétnapos halotti kultusz ünnepének első napján jutott az eszemben mind a kiborító, mind a téma kifejtésének szükségessége. Másnap, a katolikus hullák napja ünnepén, már egészen tiszta és nyilvánvaló volt a feladat. Nos, be kell lássam, alig hanem most tényleg felkerül az íre a pont. Ezzel az írással megkoronázom mindazt a tevékenységet, amelyet már oly sok írásom óta, gyakorlatilag az elsőtől kezdve folytatok. Ha bár ezt nehezen tudom elképzelni, volt is valamiféle kétsége egy-egy olvasómnak azzal kapcsolatban, hogy milyen szellemiséget képviselnek az írásaim, akkor itt és most ezt a kérdést egészen nyilvánvaló mederbe tereljük és megvilágítjuk. Előre tudom, milyen vádak érnek majd ezzel az írással kapcsolatban is mindazok részéről, akiknek ez az írás sem szól. De ez mindegy. Hiszen én teljes szívemből tudom az igazságot, önmagam nem csaphatnám be, ha akarnám sem. A vád tehát a keresztény gyűlölet lesz, amint már oly sok esetben állítólag antiszemita is voltam. Úgy látszik, van itt egy jól látható fejlődés, a zsidó gyűlölőből keresztény gyűlölővé, mi több, immáron jó eséllyel zsidó keresztény gyűlölővé ávanzsálok. Lassan már valóban csak muszlimokkal vagy buddhistákkal haverkodhatok. De hagyjuk a tréfát, hiszen ez a legkevésbé sem vicces. Lássuk az igazat. Nos tehát. Mindenek előtt nagyon határozottan le kell szögeznem, hogy az alábbiakban következő írás éppen, hogy az emberek, mi több, elsősorban és leginkább a magukat kereszténynek tartó emberek érdekében születik meg. Jelen írás célja az, hogy nagyon pontosan és szigorúan a Bibliára, a józa észre, a világos és manipulálatlan gondolkodásra, de leginkább és legfőképpen a megváltó Krisztusra támaszkodva megvilágítsa mindazt az igazságot, amely a jó hiszemű és a világ népességének döntő többségének tudatát szoros békjóban tartó, a sátánt szolgáló valamely földi egyház vagy vallás tanításaival mereven szembe helyezkedik. Jelen esetben a keresztény egyházak és vallás tanításaival. Hiszen ez az a vallás, amely éppen Krisztus neve mögé bújva, utolsó ám igen mély veremként ejtirabul azokat a lelkeket, akik már-már meglátják a fényt és a kiutat ebből a sivár mocsokból, abból, amelyet e világ ma jelent. Tehát mielőtt még egyetlen sort is rögzítenék valódi mondandomból, lekívánom szögezni és igen nyomatékosan kielenteni azt a tényt, hogy jó magam az egyetlen teremtő Istent, menjen atyánkat a megváltó Krisztust imádom és szolgálom teljes szívemből, azt, aki meghat az övéiért a feszületen és nem pedig a kereszten, de erről később. Gölatő 3.13 a károli szerint. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átok kálevén érettünk. Mert megvan írva, átkozott minden, aki fánfügg. függ. Félre ne értsd! Nem azt mondom, hogy nem feszítették meg az urat. Dehogy nem. Csak azt mondom, hogy nem latin vagy római kereszten. De erről is később. Most tehát azt tisztázzuk, hogy érjen bármilyen vád is, gondoljanak egyesek bármit is, én ettől. Függetlenül Krisztust szolgálom és követem, és meggyőződésem szerint az ő tanítását és igazságát közvetítem neked kedves olvasóm. Nem vagyok hajlandó semmiféle evilági ide tartozik az összes földi egyház, beleértve az összes keresztényt is szervezett dogmáit elismerni, semmiféle zselképrendszert a magamévá tenni, semmiféle hiát elismerni. Az egyetlen, amit elismerek igazságként és követendő, a világban megjelent hiteles útmutatóként, az a Biblia, valamint az Isten től ihletett, ám a keresztény kánomból kiszorított egyes írások. Azt gondolom, hogy ezt tehát tisztába tettük. Előző írásomban, annak is a záró fejezetében azt írtam, hogy egyes hazugságok, mint például a bemerítés kontrakeresztelés, maga a kereszténység és őskereszténység fogalma, és messze nem utolsó sorban a Krisztus követő kontra keresztény hazugságok és elferdítések témaköre csupán érdekes mellékszál, de nem a lényeg. Ez az ott tárgyalt tartalom szempontjából igaz is volt. Ám valójában egy olyan kérdéskört érint ez a téma, amelynek elvileg majd két és fél milliárd emberhez van ma közebb bolygónkon. Ezt a témát tehát lehet mellékszálnak nevezni, de ez szál vastagabb, mint a legvastagabb horgonylánc, amelyet valaha látott a világ. Ez a szál egy olyan horgony tart, Amely nem csak, hogy irgalmatlan erővel megköti, de még a mélybe is húzza azokat, akik nem hajlandók elszakadni tőle azt gondolván, hogy éppen ennek köszönhetik a biztonságukat. Térjetek új felismerésre! Hány és hány keresztény hirdeti ezt, miközben éppen nekik is szól -e tanítás? Mennyire meglepődnének, ha erre rájönnének és felfognák ezt? Pedig annyira nyilvánvaló. Hogyan vállalhat valaki bármiben is közösséget egy olyan hitvallással, amelyhez a katolikus is tartozik? Hogyan vállalhatja valaki a legcsekélyebb közösséget is egy olyan zselképrendszerrel, amelyet a is zászlajára tűz és amely elkötelezett hívének vallja magát? Vagy van jó keresztény meg rossz keresztény? Dehogy? A kereszténység úgy ahogy van sajnos ki kell mondanom, rossz dolog. A sátán zsinagógája. Ismét hangsúlyozom, ne érts félre. Nem a keresztény emberekről beszélek itt, hanem a csapdáról, amelyben ők vannak. De hányan hiszik ezt el, hányan látják meg? Nagyon, nagyon kevesen. Ha valaki eljut odáig, hogy felismeri a katolikus kereszténység mocskát, akkor hogyan lehet annyira naív, hogy nem lép tovább gondolatban arra a felismerésre jutva, hogy nem csak a köpeny mocskos, hanem az alsó nemű is. Az alapoktól rothadt ez a vallás és nem csak egyes szektái tekintetében. De erről is alább. A következőben tehát kedves olvasó, egy olyannyira lényeges témával fogunk foglalkozni, amely kapcsán a helyes állásfoglalás tulajdonképpen életbevágóan fontos kérdés. Ha valaki komolyan gondolja Krisztus követését, akkor itt az ideje, hogy ő rá is hallgasson, csak és kizárólag ő rá, senki és semmi egyébre ne. Különösen ne olyan tanításokra, amelyet egyföldi vallás képviselői közvetítenek neki. Mindezekig úgy gondoltam, hogy e téma kapcsán már bőven elégséges és megfelelő minőségű információt közvetítettem mindazoknak, akik megfelelően nyitottak és befogadók voltak ezekre. Ám most úgy érzem, hogy ez egy olyan fontos téma, amely bőven megérdemel egy kifejezetten ennek szentelt írást. Egy olyat, amelyben tényleg minden benne van ami lényeges. Minden tanítás, amit eddig kaptam és még annál is többet téma kapcsán. Ez következik tehát az alábbiakban kedves olvasóm. Ha elég nyitott szellemű vagy ahhoz, hogy ezeket ilyen töménységben képes legyél befogadni, hát társz velem. Itt ismét nem fogunk sem falazni, sem kozmetikázni a meglátásaimat, hanem ami a szívünkön az lesz a szánkon. Kivonatosan összegyűjtöm és egybefűzöm tehát mindazon eddig megismert információimat, amelyek témánkhoz kapcsolódnak és megtoldom azokkal, amelyek kiteljesítik ezeket. Remélem igen hasznosak lesznek számodra. Amiként a munka hátsó borítóján is olvashattad, ez is egy a szakmai közönség számára íródott mű. Hihetetlenül érdekes tapasztalat volt a Szent Tehén publikálását követő olvasó reakciók elemzése. Az a tényszerű helyzet, hogy bár az említett írása valaha volt legfontosabb írás, amelyet kiadtam a kezemből, szinte olvashatatlan még azon olvasóim számára is, akik rendszeres és általában értő, lelkes olvasóim. Tapintatos visszajelzések érkeztek, amelyek nagyon világosan rámutatnak arra a tényre, hogy e munka teljes mértékben túllépett azon a határon, amely még emészthető a még oly felvilágosult és elfogulatlan olvasó számára is. Tökéletesen beigazolódni látszik az a meglátásom, hogy amennyiben nincs meg a Bibliához a szellemi hozzáférésed, akkor az csupán egy unalmas betűhalmaz lesz számodra. Részben szomorú, másrészt viszont igen örömteli visszaigazolás ez számomra, hiszen bár ide már igen kevesen tarthatnak velem, de e tapasztalat nagyon élesen és határozottan rámutat arra a tényre, hogy az ajándék amelyet kaptam, milyen hatalmas. Igyekszem. Hát értéke szerint megbecsülni kedves olvasóm, mely törekvésem újfent megnyilvánul éppen a kezedben tartott könyv elkészítése által is. munka akár a szent tehén folytatásaként is felfogható, témaválasztása és szellemisége szempontjából mindenképpen. Tehát ezt a vonalat folytatjuk most, nem a populáris, a történelem és a világ titkait feltáró témakört, hiszen bár az valóban nagyon érdekes, a jelen témakör összehasonlíthatatlanul fontosabb annál. Tudod, van az érdekes, meg a fontos. Én azt mondom, hogy a fontos érdekesebb is egyben, de ezt a nézetem kevesen osztják. Hát, mit is mondhatnék erre? Döntsd el magad! Ám mielőtt belefognék ebbe, először van befejezéseként muszáj még néhány szót szólnom könyvem választott képpel, illetve az azon látható, visszataszító, istenkáromló és Krisztus gyalázó műalkotással kapcsolatban. Ez a remek mű országunk egy ikonikus helyén csodálható meg a maga nemes egyszerűségében. Éppen Tihanyban, az tő szomszédságában, az Atilladon legmagasabb részén került ismételt felállításra ez a borzadály, a régi borzadály emlékére, amit az ugyancsak borzadályos emlékű kommunista hatalom rombott le 1960-ban, bár nem amiatt, ami miatt kellett volna. Hogy miért kellett volna? 5 Mózes 12-2 és 3 Károly szerint. Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöld előfa alatt. És roncsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevöket is pusztítsátok ki arról a helyről. Tehát alapítványi összefogással, adományokból sikerült újra felállítani ezt az aserát, bálvány vagy szentfa és nem istennő a magaslaton. Mellette egy szép kis zöldége tekske látható ma, amely éppen megfelel annak, ahogyan az ószövetségi írásokban leírásra kerültek a Baal imádására magaslatokon kialakított helyek. Egy királyok 14-23 károli. Mert ők is építének magoknak magaslatokat, és faragott képeket és aserákat minden magas halmon, és minden zöld előfa alatt. Ezen ószövetségi igének tehát egy klasszikus példáját csodálhatod meg ma is tihanyban. Egy csodálatos kompozíció, egy hármas szoborcsoportról beszélünk, mögöttük egy hármas halomba épített mini kápolnával amelynek a tetején egy kettős kereszt díszeleg, ettől jobbra, egy leheletnyivel magasabban fekszik alig néhány lépésnyi távolságban a kis ligetecske a zöld előfák ölelésében, megnyitóján a szép emlékű Habsburg dinasztia aktuális prominense, kiválósága, György mondott szép beszédet, amelyben ünnepnek nevezte a napot, amelyen idézem meggyógyult a sebb, ismerős amelyet a mára levitézlet kommunista uralom ütött a sátán zsinagógáján. Persze ez utóbbi két szót, csak én tettem hozzá a beszédéhez. Ezután következett egy gyönyörű ökumenikus istentisztelet az Asseraligetben, a bálvány alatt felsorakozott katolikus, református és evangélikus papok közreműködésével. Sajnos a dalai láma éppen nem ért rá, különben nyilván jött volna ő is. Ezután a kis ünnepség befejezése éppen felszentelték a Krisztus keresztem mögött, a hármas halom ölelésében, tetején egy kettős kereszt elfelállított apró, boldoggá avatott negyedik Károly kápolnáját. De valóban, vessünk csak még egy pillantást erre a kis kompozícióra. Mit látunk itt valójában? Az Attiladom csúcsánál három hófehér feszület, rajta három fekete alakkal. Krisztus a legaszottabb és a legkisebb közülük. Látjuk, érezzük a tudat alatt hatni kívánó manipulációt. A feszületek hófehérek, a rajtuk lévő alakok feketék. A jó a világos, a fehér, a rossz a gonosz, a sötét. Krisztus hófehér feszülete a legnagyobb, klasszikus római latin kereszt, a három alak közül egyedül őt szögelték. A latrok ugyancsak hófehér feszületeté alakot formázó, úgy nevezett tau vagy antal keresztek. A bűnözők Krisztussal ellentétben kötelekkel vannak a fához erősítve. Néhány méterrel a három feszület mögött van a hármas halom, a kápolna a kettős keresztel, és mindezektől jobbra a legmagasabb ponton a fákkal ölelt kis tisztás. Minden egy helyen. A halott Krisztus, a bálványok tömege és a baál tiszteleti hely szerű megvalósítása. Csodálatos! Mit nem lehet azon érteni, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi ahhoz hasonlót? Mi a bánat ez, ha nem faragott kép? Na, ettől volt és van hány ingerem, remélem pontosan érted már, hogy miért. Még egy dolgot szeretnék beilleszteni ide, hiszen ez valóban a bevezetőbe illik leginkább. Hiszem, hogy a szellemi ember, ahogyan ezt már több ízben elmondtam, egyfajta folyamatos kontrollt alkalmaz önmaga tekintetében. Én ezt teszem. Figyelem magam, a környezetem, és folyamatosan összevetem az elgondolásaim, meglátásaim az aktuális élményekkel, amelyet megtapasztalok. Igyekszem megpróbálni próbára tenni mind magam, mind a gondolataimat, meglátásaimat, egy szóval igyekszem résen lenni. Ebben a helyzetben, bár. Mint mondtam, mindig arra jutottam és jutok végül, hogy helyes amit teszek, helyes amit állítok, még sincs jobb dolog, mint az Úr, Isten megerősítése ebben az elgondolásodban. Ez történt meg most ismét, hála az én Uramnak, a megváltó Krisztusnak. Kaptam egy álombéli üzenetet ismét. Leírtam, bemásolom ide is, de mielőtt ezt megtenném még néhány szót előtte. Ha olvastad harmadik írásom, az Úton Istenhez, avagy menj be a mennybe címűt, akkor van már némi fogalmad az álmokkal kapcsolatos meglátásaimat illetően. Ezek azóta, ahogyan a tapasztalataim és a megismerésem nőtt, ugyancsak bővültek. Ma azt látom, hogy a fontos álmok is két csoportra oszthatók, mégpedig a forrásuk szempontja szerint. Ha jó a forrás nevezzük itt az én esetemben a forrástól kapott álomnak ezeket, akkor bár megértem és tisztán felfogom a jelentőségét, mégis beszűrődhetnek kisebb zavaró részletek. Ennek oka az, hogy forrás üzeneteibe esetenként képes belenyúlni a negatív erőt képviselő oldal is. Ám van egy olyan küldő, szándékkal nagybetűvel írva, akinek az üzenetei olyan elképesztően tiszták és zavarmentesek, hogy az maga a csoda. Ott nincs ügyeskedés, nincs beleturkálás, mindenhol néma csend, csak az üzenet. Kristálytiszta álom a legkisebb zavaró mellékszál nélkül és tökéletes visszaemlékezés, felidézhetőség. Nos, a következő álom is ilyen volt, íme, álmot láttam. Most készül a hamis kereszt, mostanában sokat gondolkodtam azon, hogy vajon helyesen látom-e a dolgokat. Persze mindig eljutottam végül arra a meggyőződésre, hogy igen, én látom jól amit látok, amit pedig állítok az színigaz. Erre érkezett az álom. Egy hatalmas folyó partján álltam, amely óriási áradás alatt volt. Egy úton álltam, amely egy e folyó felett átívelő hídra futott. Messze álltam a hittól, de már itt is majd térdig vízben. Lepillantottam. A víz nagyon tiszta volt. Annak ellenére, hogy hatalmas áradás volt, nem volt benne semmi hordalék vagy szemét, csak az átlátszó, tiszta víz ömlött hatalmas erővel. Láttam néhány sodrásban hullámzó növényt, ahogyan lenéztem a víztükre alá. Azután előre tekintettem a hídra, amelyen átcsapott az áradat. A hídnak csupán jobb oldalán volt egy alacsony korlátja, amely mint egy hatalmas fésű, megakasztotta az úduló vizet, és a fokhíjak között gyönyörű évben löveltek át a vízsugarak, hogy utána visszahulva ismét egyesüljenek az áradattal. Az áradó víz felszíne sima volt, de az tisztán látszott, hogy a nyugalom megtévesztő, valójában felmérhetetlen erő van jelen ezen áradatban. A másik part a távolba veszett. Láttam ugyan, de nagyon messze volt. Senki sem járt a környéken, tökéletesen egyedül voltam. Meg sem fordult a fejemben, hogy megpróbáljak átkelni, csak gyönyörködtem a félelmetes, ám gyönyörű látványban. Nagyon jó érzés volt. Nos, ez volt tehát az álom. Felébredtem ezután az éj közepén, és végig gondoltam az élményt. Nagyon boldog és hálás voltam, gondosan rögzítettem elmémben az ajándékot, hogy később leírhassam. Érdekes, hogy nem tettem meg ezt azonnal, pedig így szoktam tenni ilyen esetben, de nagyon nyugodt voltam és tökéletesen bizonyosabban, hogy úgy sem felejtem el. Nem is felejtettem el, leírtam reggel kényelmesen. Ohj, majd elfelejtettem. Alapértelmezetnek vettem kedves olvasóm, hogy érted az álmot, hiszen ha ismered a munkáimat, különösen az igét, akkor ez egyértelmű kell, hogy legyen. De forrás figyelmeztetett, hogy azért csak rögzítsük itt is egyetlen mondat erejéig a lényeget, hát legyen így. A tiszta víz szellemi megfelelése a tiszta igazság úgy Isten igazsága. Most tehát következzék az írás, mindaz a tartalom, információ és igazság, amelyet szeretnék megosztani veled kedves olvasóm. Már nem mondom, hogy tégy félre mindent amit tanultál, hallottál, hogy légy nyitott és bátor, elemző és logikus módon gondolkodó, hiszen ha még most is velem vagy, akkor erre már nyilván nincs szükség. Ezek helyett csupán azt mondom, hogy fogad nagy szeretettel a következőket, és tárts velem ismét gondolataim útján. Azt kívánom, hogy minden alább következő gondolat legyen a hasznodra és segítsen a keskeny úton való járásban és az azon való megmaradásban. Előre hát!